Яків Кухаренко. Казка називається «Вороний кін». Був у нас на Чорномор'ї козак старий, на прізвище Кульбашний. Жив свій вік сиротою. Сидів зимівком на річці Сасиці, єйської паланки, мав дуже багато худоби всякої, і був грошовитий дуже. Він умираючи, ці гроші отказав на Божі церкви. Раз у ростовському ярмарку, де чорноморці стають особне табором, він продавав лошатів. А шахраї, бо ярмарки без них не бувають, то давно вештаються між возами та й. Підгледіли, що старий кульбашний, продавши своїх лошаків, бідкається, де б йому купити на старість їжжалого смирного коня під верх. Один чумак, почувши теє, я тобі, батько каже, найшов би коня доброго, та далеко треба йти. — А де? — спитав кульбашний аж там, де колеса продають. Та такий, каже батько, кінь, що й мала дитина поїде. І якби я, каже, чумокував, то чи син коли б не купив для себе. Там скотина на диву вдалась. А який намаст перебив його кульбашний? Вороний, батько, там що за кінь. Сказано, запорожський. А, запорожський, каже кульбашний. Хм, ходімо зараз. Пішли. Там жив неподалеці Савур Могили, в Байраці запорожець, розказує йдучий чумак. Та недавно помер. Чумаки на той час трапились, поховали старого козарлюгу. А коня взяли, щоб продать та віддать гроші на церкви божі за душу покійного. Е, е це благе діло. І мені вже умирати, кульбашний каже. Та знай, дорогою обидва йдучи тривені правлять. А того старий кульбашний не візьми собі в толк, що це він із шахраєм. Щепився. Уже оці наші ходоки вийшли з чорноморського табору, перейшли вози з колесами, а ось недалеко і темерник. Та на сій балці стоять осібні вози чумацькі із запряженими волами. Чумаки метряються поміж волами, і як зустріли свого товариша, що йде з кульбашним, зараз вискупали назустріч. — А що трохи Чи розплатився? — спитав один прихозого з кульбашним чумака. — Ні, каже, нема коловоза. Пішов десь до крамарів. — Що це ви здумали? Приїздити чи що? — Ось старий батько коня купує. Не купить, сказав разом чоловік Зоп'ять. Ці чорноморці народ скупить із біса, та й їздять усе на злих конях. Цепто остання мова понорове скульбашному. Та ота, що сказали, не купить, спротивилась йому, моби в нього чортма грошей. Чому не куплю? — каже Гульбашний. — Я й вози ваші з волами можу купити. <риклад> — хе <риклад> засміялися чумаки. Гульбашного взяла озлість, що не ймуть йому і віри. — Де той кінь питає? — Ось де обізвався якийсь чумак за возами одв'язуючи того полудрабка. Зглянув на його кульбашний, і зишка старого затрусилась. Обійшов його. «Кінь у літах», – каже кульбашний. «Та я й не молодий», – подумав. «А що за нього?» «Дві сотні з половиною». Дорого, подумав старий, та й каже, ну, щоб не клопотатися, півтори сотні. — Та вступайте, братці, — промовив прихожий чумак, — хіба для тебе дві сотні та й годі, — одказав один старий чумак. — Давай, батько, гроші, — каже прихожий сведеник. «Опустимо цього коня! Другого не знайдеш такого, бо вже танці не буде!» Підступив старий до коня, озираючи, взяв заповідь коло морди, погладив по голові, повів руку по шиї, поляпав долонею по спині, отступив, знов ззаду. Глянув здовж спини. Хороша скотина. Нехай же я, каже кульбасний, На старість поїжджу таким конем, Як з молоду в мене був. Ге. Беріть гроші. Підійшов до того, що торгувався, Зняв шапку, перехрестився, Вдарили по руках. Линяв кульбашний з кишені хустку, Одлічив дві сотні і віддав продавцеві, Взявши коня за повід полою. — Тобі, батько, сидіти, сей кінь, Поживай на здоров'я, Віддаючи коня, продавець сказав. Закинув кульбашний поводи коневі на шию, Взявся за гриву, Посилкувавшись, підскочив уже й на коневі. Проїхав геть, відволів чвалом, скрутнув поводами коня. Кінь як у казані. Хе -хе, окрутнувся назад. Попустив поводи, пішов вороний рейсу, Добіг, до возів, спинив коня. Схопився з нього, не надякується продавцеві за доброго коня. Подобався ще раз у кишені, тягне карбованця. Ось вам, панове чумацтво, на мого річ. Спасибі. Не будеш, батько, лаяти за сего коня. Згадуватимесь, поки жив на світі. А подайте, хлопці, Баклах, загули чумаки, поки батькова буде, то ми своєю почастуємо. Достали баклах, знайшли рогову чарку, пішло частування. Тут, звичайно, було пито і балакано про всячину, а більш про запорозця, що викохав такого коня. Почув старий Кульбасний, що вже закрутила чумацька горілка в його лобі. Не хочу, каже, сідати на коня охляп. то козакові сором без кульбаки їхати по ярмарку на коневі, мов накраденому. Еге, еге. загули чумаки. Правда. Ходімо, каже прихожий зведеник. Разом, батьку, бо мені на шляху треба буде зайти за своїм ділом. Пішли, понесли гилі, завели розмову, дорогою йдучи. Старий Кульбашний і не тютьки, що ззаду робиться. Ось і шлях бахмутський уже й вийшли на нього зведеник. Як збідкається, що я, дурний, наробив? Мені треба б швидше людям гроші нести, щоб не назвали краєм. а я, батьку, з вами заговорився. Та й байдуже Ах, побіжу лишень. Шапкенько попереду. Та й потюпав поперед його. Необачний кульбашний. Ще вслід йому гуразів стілько. Заходь же, справившись до наших волів на могорич, поки його зовсім не витко стало. Пройшовши ще трохи, здумав кульбашний на коня подивитися. Гульк назад. Свят єси, господь. Замість коня чернець, загнузданий у підкапку, обшарпаний, труситься, мов не самовитий. Дух святий з нами, проговорив кульбашний, перехрестившись. Поглянув навколо, нікого не видно. Сам з чинцем. Серед поля коня немає, мов і не було. — Ей, батько і брате, як маю тебе звати, — заговорив чернець. — Спасибі тобі на сім світі, а на тім світі царство. Та будь скуй башному в ногі, реве лежачи, мов зарізаний. А відплачу слова не промовить. Кульбасний, схопивши ченця за вузду, зняв шапку, плаче і просить. Устань, чоловіче добрий, устань, паноче, будь ласкав, та розкажи мені, що ти є таке. є?" я був ченцем років двадцять, і зробив грішником великим. Зазнався склятими шинкарями, за той й мене й проклято. На сім років і зроблено конем, щоб спокутував гріхи свої. І я й чув усе, як ти балакав шумаками, та не міг нічого сказати, бо був конем. Усю саму пору кінець би прийшов, і я знов став чоловіком. Проверив чернець, та знов кульбашому в ноги. Тепер я тобі дістався. Поможи мені, батьку, грішми. Я і за себе, і за тебе буду, Бога, благати. Ну, коли тебе прощено, то годі плакати. «Вставай, паноче, ось тобі на обіхатку!» Давши йому карбованців спару, завуздув руки і пішов до свого воза в чорноморський табір. «А що? Не обробили кульбашного гаспицькі шахраї? Це ж не можна було догадатися!» Що то був не чернець, а клятий шахрай? Та тут дві причини мали силу на кульбашного. Перша, що з шахраями були чумаки, а не москалі. Того втямку й не візьме, що як українець навчиться шахрайства, хе -хе, то трьох москалів перейде як та відьма вчена, буває завжди зліше від роди мої. Друга, якби не ченцем підмінено коня, то вкрут кульбашний кинувся би назад до чумацького табору. А все-таки, хоч не швидко, треба б кульбашному за розум взятися. Так ніжбо! Кріпка віра велику силу має. Прийшов Кульбашний у чорноморський табір, сів на свого воза, зійшлось до нього товариство. Диво розказує їм Кульбашний. Що поли вдарилися руками, дивуються, аж не тямляться од пригоди Кульбашного. Пішли другі розказувати, яке велике діло клятьба. Той каже, що як прокляли Мазепу, і як його застигла клятьба в бендерах, то він так і влучнув. А другий каже, було колись, як прокляла мати сина, то він так і біг вовкулакою від неї. Пішли всякі теревені, повалило козацтво з усього табору розпитувать про диво несказане. Пройшло днів зо два. Уже й ярмарку пора рушати. Пішов кульбашний на торг купити дьохту на дорогу. Справившись як слід, іде старий. З мазницею назад гульк продається той самий кінь, що в нього він чинцем зробився. Що ж ви думаєте, панове? Чи він потяг того продавця з конем та до аресту? е е не так кульбашний вірив, щоб засуміватись. Поставивши мазницю на землю, підійшов до коня. нахилився йому до вуха. Та й каже пошипкий, а що паноче? Чи знову це ти согрішив? Кайся, не боже! Та, вхопивши мазницю в руки, Почисав миттю в табір І запрягши волики у Хе-хе, та гей швидше додому.